Long while it's Islamska internet stranica Minber Ja pozivam kallahu Imajući jasni dolce Sve I neka je hvalem Allah, ja nema nikoga ne Islamska internet stranica, Minber. Kullama zarra za kajrum fir rubarov među vama bude oni koji će na dobro pozivati, tražiti da se čini dobro, a odzva odrećati. On će šta želi stranica, Minber. فكانت منزلا عندك بعض منزل الرقبان وعزاء جمعنات فيها واحد فقليلوها وكثيروها سياني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام atammani akmalani ala ašrafil khalq nabijina Muhammed, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila javmi ddini, thumma amma ba'd. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o haju. U isto imenoj suri u 26. majtu pa kaži, i kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je hram, rekli smo, ne smatraj nama nikog ravnim, I očisti ovaj hram moj za one koji će ga obilaziti, koji će tu u blizini njegovoj stanovati i koji će molitvo obavljati i oglasi ljudima hadž dolazi će ti pješke i na kamilama iznurenim, dolazi će ti iz mjesta dalekih. Za Allahu subhanahu wa ta'ala opći i univerzalni poziv, poziv u svakom vremenu i prostoru bio je zadužen Ibrahim a.s., odabrani poslanik graditelj i obnovitelj Kabe. Taj poziv po Allahovoj voli i odredbi Ibrahim alaihissalam upućuje bez telefona, bez telegrafa, bez radija, bez televizora, usred pustinje, a taj poziv upućen je usmenim glasom, i on se najdalje čuo, a i danas se čuje i prenosi kroz sve generacije i kroz sve prostore svijeta. Taj usmeni poziv izrećen u središtu pustinje, Nisu ugasljene hiljade godina ni prostorne granice ni naslage vremena. انظرونا ساعه عل بها كدا ابراهيم عليه السلام نرجو دا oglasi Allahu naređenje obavljan u Uzvišeni mu obećava, da će ljudi iz svih krajeva svijeta, sa svih kontinenata, različitih boja, rasa i nacija, isključivo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, dolaziti pješice ili na kamilama iznorenim da bi obavili hađ. To svijeto mjesto, Mekha, na kojem se nalazi Beytullah i kojem teže duše muslimanama, gdje god oni bili, to mjesto, ka njemu se okreću muslimani. I sa svojim strahom ispunjenim srcima oduzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, pet puta u svome namazu padaju pred njim ničici na seždu. Vjernici ovaj svijeti grad dolazi iz udaljenih mjesta kako bi obavili obrede, tavafili oko časne kaabe, pokoravajući se na taj način svevišnjem gospodaru i odazivajući se na njegov poziv i na kraju obznanjujući da je kaaba prvi sagraženi hram za ljude. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran u 96. i 97. ajetu, prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekid. Blagoslovljen je on i puto u njemu su znamenja očevinna, mjesto na kojem je stajao Ibrahim a.s. i onaj kod dođe u njega treba da bude bezbjedan. Od očastiti hram dužan je Allah radi svaki onaj koji u mogućnosti, A onaj koji neće da vjeruje, pa zaista, Allah nije ovisan i oko mi. Onoga dana kada je Allah Želešanuhu odredio da zasija sunce Islama, poslao je posljednjih poslanika Muhamada sallallahu alaihi wasallama sa vjerom istini, kako bi je uzvisio nad svim drugim vjerama, ukazao ljudima na zabludu u kojoj su živjeli i kako bi im objasnio šta je to iskrena predanost i istinski badet Allahu Želešanuhu, zbog kojeg je on subhanahu wa ta'ala stvorio ljude i džine. Bukharija i muslim biljaži hadis od Ibn Umar radi Allahu ta'ala anhu da je poslanik a.s. rekao Islam je sagrađen na pet stvari, svedočenju da nema istinskog boga osim Allaha dželašanuhu i da je Muhammed s.a.s. Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, postu mjeseca Ramazana i hađu. Ovaj hađ je peti stup ili rukn islama i nariježen je svakom punoljetnom, razumnom i slobodnom muslimanu koji je sposoban i u mogućnosti da ga obavim. Međutim, on nije samo peti stup Allahove i Želašanovom vjere, nego je i jedan od najsvetijih i najsvećanijih činova u životu svakog muslimana i muslimanke. Obaviti hađ znači nadahnuti se krepošću, snagom vjerije. Obogatiti se čistotom, mirom i dostojanstvom, primjerenim ugledu i poštovanju svakog hađije. Ali ipak nije dovoljno odlučiti krenuti na hađ, niti imati sredstva da se on obavi. Hađ je strogo propisan obrijed kojeg se musliman pridržava i ničim ga ne smije obeščastiti. Kao što i za vrijeme cijelo hađa svako mora voditi računa o obavezama, zabranama i preporukama koje važe za taj period. ترانينا ننجور الاوحان في السماء ننجور الاوحان واصعاد في السماء لن ترى يوم من ولدك وانجمك افيلون مرفاع الرايات وامضي جنيلت قدى الله وصالح صلى الله عليه وسلم Spomenuo Hadž među pet temelja vjere, dovoljno nam govori o njegovoj važnosti i veličini, pogotovo kada znamo da hađ briše grijehe koji su mu prethodili. Sjetimo se samo riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam koji kaže, za hađ koji je kabul, to jeste primljen, nema druge nagrade osim džanneta. A u drugom hadisu koji bilježi Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala anhum, Allahu poslanika alaihi salatu wasalam kaže, ko dođe u ovu kuću to jest Beitullah i kod nje ne bude beshtidno znači i kod nje ne bude beshtidno govorio i grijeo činio vrati će se kući kao od majke rođen i ovaj hadis bilježi Imam Muslim Međutim da bi haџ bio primljen kod Allaha dželle on kao i svaki drugi ibadet mora ispunjavati dva uslova prvo Hadžija je dužan očistiti svoj dnijet, to jeste namjeru, kako bi to dijelo bilo iskreno radi uzvišenog Allaha Želešanu. Kaže Allaha Želešanu, vadisi kuci, ja sam najneovisniji od toga da mi se širk čini, pa ko uradi neko dijelo, pripisujući mi u njemu sudruga, ostavit ću i njega i širk koji je učinio. Druga stvar o kojoj hađija mora voditi računa jeste da u obavljanju hađskih obreda slijedi poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallame i njegov sunnet. Zbog toga savjetujemo našu braću i sestre, Hadžije i hađince, da prije nego krinu na putovanje za meku radi obavljanja hađa, upoznaju hađske propise. Upoznaju kako je to poslanik sallallahu alaihi wasallame obavljao Hadž pokoravajući se time riječima Allahovog miljenika alaihi salatu wasalam koji kaže... Uzmite od mene hađske propise. Khudu anni manasikukum. Uzmite od mene propise, to jeste gledajte kako ja obavljam hađ, pa ga i vi tako obavite. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: hađ je u min yas'ima. Onome ko se obavi je da će u njima hađ obavljati, nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi i nema svađe u danima hađa, a za dobro koje učinite Allah zna. I onim što vam je potrebno za put, snabdijte se, a najbolja obskrba je bogobojaznost, i mene se bojte o razumom obdarenim. Hadži ibadet, i on kao i bilo koji drugi ibadet, ima svoje mudrosti, ciljeve i tajnje. Allah Želešanu nije propisao ni jedan ibadet radi sebe. Uzvišeni u Kur'anu kaže, Allah nije ovisan ni A na drugom mjestu, u drugom ajetu, kaže opet o ljudi. Vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je neovisan i hvala je dostojan. Također Allah Želešanu i badete veže za koristi koje ljudi imaju od njih, pa tako primjera radi za namaz nam uzvišen. Allah Želešanu kaže i obavljaj namaz, namaz zaista odvraća od razvrata i svega onoga što je ružno. A za zekat, kaže uzvišeni, uzmio od obara njihovi zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš. Zatim za post uzvišeni kaže, o vjernici, propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili. Kada govori uzvišeni Allah Želešanu u hađu, kaže da bi koristi imali i da bi određene dane prilukom klanja kurbana, kojim ih je Allah obskrbio, njegovo ime spominjali. Dakle, u hađu imamo koristi koje Kur'an garantuje. Te koristi su raznovrsne, materialne, abstraktne, pojedinačni kolektywny lokalny islamski Zagatje może kazać, daje tu Hidra gospodaru Allahu Jalalushanu Rasulullahi Muallimuna Allahu Ta'ala lan kana huwa rasulun Hajia Svoju poreducu i metke i poslove ide na put, odazivajuć se pozivu svoga gospodara, koji kaže i oglasi ljudima hađ, dolazit će pješke i na kamilama iznurenim, dolazit će iz mjesta dalekih. Upravo zbog ovog poziva, hađija u svojoj telbi govori i ponavlja, lebejk Allahume, le odnosno, odazivam ti se gospodaru, odazivam. To je odgovor. Na Allahov poziv upućen svim muslimanima. Pored ovih, imamo još mnogo drugih mutrosti hađa. Jedna od njih je da musliman, obavljajući hađ, izlazi iz svoje sredine i upoznaje se sa muslimanima cijelog svijeta, te na taj način jača svoju kulturu. Kroz hađ muslimani se uče miru. Danas čitav svijet poziva u mir, ali ti pozivi su daleko od postupaka, daleko od stvarnosti. Musliman u toku hađa. Mir istinski sprovodi djelo Musliman u toku obreda hađa ne ubija lovinu, ne sjeće grane drveća, niti kida bilo koje bilje. On je potpuno predan svome gospodaru i od njegova zla su svi pošteženi. On se nalazi u zemlji mira, u vremenu predanosti, za ogurnuti hramima. Također, muslimani se navikavaju na u toku obreda hađa. Mnogi danas... Vidimo, na sve strane pozivaju u jednakost, međutim, stvarnost je potpuno drugačija. Njihovi pozivi se ne ostvaruju. Jedino muslimani mogu da osjeti pravu jednakost kroz namaz i daleko jaču jednakost kroz hađ. Svi su u namazu u safovima, ali je moguća jeli razlika u nošnji, po kojoj se neko uzdiže nad ostalima. Međutim, na hađu se gube sve te razlike. Svi hodočasnici su umotani u bijele čaršafe, koji svojim izgledom podsjećaju na čefine i time se sve vanjske razlike među vjednicima brišu. Dakle, samo na hađu potpuno se primjenjuje jednakost među svima. Što se tiče drugih mudrosti hađa, to je, svakako je to, univerzalnost. Hađije se odazivaju univerzalnom pozivu, koji nije upućen iz jedne zemlje, Ili od jednog kralja, niti od neke poznatije ličnosti. To je poziv uzvišenog Allaha cijelom čovječanstvu. I hodočasnici se odazivaju na taj poziv. Međutim, i na taj uzvišeni poziv odazivaju se samo oni koji su u mogućnosti. Mogućnost, koja se spominje u Kur'anu, komentariši se kao da je to viša u imetu kojim je dovoljan za put i prevozno sredstvo. Dakle, ko posjeduje imetak... Da, obavi, da obezbijedi porodicu do svog povratka, da plati troškove svog putovanja i boravka, takva osoba je dužna obaviti Hanš. Dužan je prisustovati godišnjem muslimanskom kongresu, na kojem se okupi više od dva miliona muslimana iz čitavog svijeta. U toku tog boravka vijenicima nije dozvoljeno odnos sa ženama, niti griješenje, niti svađa. To je poseban skup na kojem se ne smije remetiti red, niti udaljavati duša od duše. Mi taj skup trebamo maksimalno iskoristiti kao što su to radili naši prijethodnici. Za vrijeme Hilafeta Omara radijelallahu ta'ala anuhu su dolazili, ljudi su dolazili na hađ i svraćali kod halife na razgovoru kojim su objašnjavali svoje stanje i stanje njegovih namjesnika, onih kojima su oni podređeni. Tačno je da danas ne imamo halife, ali imamo ljude koji se brinu o organizaciji hađa, i mnogih drugih pojedinaca, organizacija koji se bave problemom muslimana u svijetu i te strane tu priliku moramo maksimalno iskoristiti. Kada govorimo o vrstama hađskih propisa, potrebno je spomenuti da postoje tri vrste hađskih obreda i svaka ima svoje utemeljenje u šarijetu. Zato svaki hađe može izabrati da obavi onu vrstu hađa koju želi, S tim da je potrebno naglasti da je najbolje obaviti e, vrstu koja se zove temeturu jer je poslanih sallallahu aleyhi wa sallam posticao ashaabe da obavljaju ovu vrstu hađa. Prema tome prva vrsta hađa je upravo ova koju smo spomenuli a to je temeturu i to je e, vrsta hađa u kojoj se zanijeti samo umra u mjesecima. Ašhurul Hurum, znači u mjesecima hađ, mjesec hađa, pa kada se stigne u Meku, obavi se talaf i saj od umri. Zatim se obrije glava ili se podašiša, s čim obrijed umrije biva završen. Nakon toga dozvoljeno je hađi skimti i rame. Kada nastupi osmi dan Zulhidžeta, on ponovo oblači i rame i zanijeti hađ. To je znači bio tematu. Druga vrsta hađa jeste ifrad. I to je vrsta u kojoj se zanijeti samo hađ, te se nakon dolaska u Meku obavi Telaf kudum i Saj između Safe i Mervi. Nema smetnje, da se ovaj saj odgodi do hađskog Telafa, nakon toga hađija koji obavlja Ifrad dostaju i Hrama. Ko obavlja ovu vrstu hađa, nije dužan zaklati Kurban. I zadnja i treća vrsta jeste Qiran, a to znači da hađija zanijeti hađ i umru zajedno, Od Mikata ili da prvo zanijeti samo umru, pa onda da na taj nijed doda nijet hađa, s tim da će i nakon obavljenog Talafa i Saja ostati u Hranima. Prema tome, ova vrsta hađa, Kiran, je poput Ifrada, kojeg smo prije spomenuli, druga vrsta, samo što onaj ko obavlja Kiran, mora zaklati kurban, a ako ga nije u mogućnosti zaklati, postiće tri dana za vrijeme hadskih obreda ili sedam dana kada se vrati svoju kuću, u svoje mjesto, u svoju državu, odakle dolazi. Što se tiče hađa, djeteta, maloljetni osobi, njegov hađ se tretira kao na fila, znači kao dobrovoljni badec. To znači da obaveza hađa ostaje i onoga trenutka kada se kod njega ispune već navedeni uvjeti. To znači da obaveza hađa ostaje pri ovom djetetu. On je znači obavezan ponovo obaviti svoj hađ Islama, jer poslanik s.a.v. kaže, Dječak koji obavi hađ i doživi punoljetnost, obavezan je ponovo obaviti hađ. Ako dijete nije stiglo stepen šariatske norme raspoznavanja, njegov staratelj će za njega zanijetiti ulazak u hađi obride, čuvat ga od svega što je zabranjeno jednom hađi, nosit će ga na tavafu i saju, povesti sasov na Arefat, Muzdelifu, Minu i bacat za njega kamenčiće na džemretima. Jedan tavaf je dovoljan za njega i dijete, prema ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka. Ukoliko dijete učini nešto što je u ihramu zabranjeno iz neznanja, staratelj se nije obavezan iskupiti za njega, a uradi li to svjesno ili namjerno, na primjer e, obuči u običajnu odjeću zbog ohadnoći ili slično, staratelj će se iskupiti za njega. Djete koje je dostiglo stepnje raspoznavanja i razumijevanja, zanijet će samo za sebe, svakako uz dozvolu samog staratelja, svojih roditelja jeli ili slično, obući će hrame i sve hatske obride koju mogućnost obaviti sam bez pomoći drugog. A ono što ne mogne obavit će za njega staratelj kao što je bacanika menčića, tavaf, kada su velike gužve i sajt. Dolazimo sada do mikata, odnosno prostornih granica. Hadž počnije donošenjem nijeta ulazka u Hatske obrede. I donošenje ovog nijeta mora biti prije ili na jednom od nekoliko, mi, nekoliko mikata prostornih granica, koje je odredio Allaho poslanik s.a.v. za one koji dolaze od očastiti Ka'bu iz različitih krajeva svijeta. A ti mikati ili kao što reko prostorne granice koje hađija nesmije prijeći bez irama bez donesionog nijeta, su so, dhul i to je mikat Medine, Al-Juhfa, to je mikat stanovnika Šama, Karnul-Manazil, to je mikat stanovnika Neđda, Jal-Emlem, a to je mikat stanovnika Jemena, i dhatul-Irq, i to je mikat stanovnika Iraka. Ovo su mikati koje odredio poslanik s.a.v. za spomenute stanovnike, kao i za one koji prolazije preko njih, a žele obaviti hađ i umru. Onaj ko želi obaviti hađ ili umru, mora donijeti nijet obući ih rame prije ovih mikata. Ako ih namjerno prođe, ne obukavši i ne donesujuši, ne donesujuši nijet, dužan se vratiti na Mikaati obuči jer je u protivnom dužan zaklati kurban kao odtok za učinjeni prijestup dotični kurban će zaklati u meki i podijeliti sinovima anšida atwadanšida Zatim poživljeno je da hađija prije oblačenja hrama, odstrani dlake ispod pazuha i sa stidnih mjesta, odreže nokte, potkrati brkova, okupa se i na mirši. Nakon toga spremanje za oblačenje hrama i ulazak u hađi obrede. Onome ko puti avionom, samjerom obavljanja hađa, propisano je da obavi sve gore spominute stvari prije samog ulaska u avion. Kada se približi Mikatu, obućit će i rame i izgovorit je nije za hađ, odnosno za umru i početi izgovarati telbiju. Ako bi neko obukao hrame prije ulaska u avion, nema nikakve smjetnije, ali nije će nanijeti ti niti donositi telbiju sve dok ne najiđe iznad mikata, znači sve dok avio ne najiđe iznad mikata. Sunnet Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallame je da se i obuku po dolasku na prostornu granicu ili mikat. Lijepo po da onaj ko se boji da će biti spriječen u obavljanju hađa, poslije donošenja srčani namjeri, kaže, gospodaru moj, ako me nešto spriječi u obavljanju hađa, onog trenutka kada mi se to desi i prekidam hadski obride. Pohvalnost ovog postupka ogrančena je na onoga ko se pribojava, jer nije zabilježeno da je poslanik s.a.v. to radio, niti da je uopćeno naredio svojima sahabama da to radi. Postavlja se pitanje kakva je korist ovih riječi e, ili ovog uvjetovanja, a ona je u tome što onaj koji ih izgovori, I bude spriječen u obavljanju hađa, izlazi iz obreda hađa bez ikakvog iskupa. Na drugoj strani, je onaj koji to ne uvjetuje i bude spriječen zbog ovoga ili onog razloga, takva osoba ne može napustiti hađske i umranske obrede, osim ako ga prođe arefat, tada ima pravo, nakon što obavi umru, prekrenuti hać i obaviti ga sljedeće godine. Normalno, hađ... I oblačenje ih rama sasvom povlači određene ih ramske zabrane, a nišćemo sada ako buda ukratko spomenuti. Prva stvar jeste da je, zabranjuje se obrazivanje noktiju i uklanjanje dlaka sa glave i ostalih dijelova tijela, bez obzira da li to bilo brijanjem, čupanjem ili na neki drugi način. Dozvoljno je se lagano počešati po glavi ili nekom drugom mjestu, jer se opadanje dlaka pričešljanju ne smatra prijestupom. Zatim zabranjuje se upotreba mirisa i miršivisa puna nakon na nije čenja hađa ili umrije. Miris je sve ono, što pra, sve ono što se pravi i koristi u svrhu mirisanja i parfemisanja, dok ono što samo po sebi miriše, ima jaki prodoran miris, poput jabuke naranđe, nije zabranjeno. Današnja ulema ima podijeljeno mišljenje oko stvari koje nisu miris i ne mirušu same po sebi, njego se u njih stavlja određena količina mirisa. A najbolji primjer za to je sapu, neki učenjaci mu daju propis mirisa i zabranjuju ga kao što im zabranju miris, a neki mu daju propis stvari koje imaju prodoran miris ili same po sebi mirišu međutim ne koriste se kao miris. Treća stvar jeste zabranjeno je loviti divljač, pomagati nekome u tome ili je eventualno plašiti i tjerati e, sa njenog mjesta. Zabranjen je polni odnos i sve ono što ga može prouzrokovati kao poljubac, dodir, pogled sa strašću, zagrljaj, razgovor o odnosu i sl. Islamski učinjaci su složni u tome da općinje sa ženom prije refata kvari Hać. Većina njih isti propis daje i općinju poslje refata, a prije bacanja kamenšića na džemratu l'akabu ili velikom džemratu. Dokazim je to što su Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amri i Abdullah ibn Omar radijallahu ta'ala anhum, Kada ih je neki čovjek obavijestio da je općeo sa svojom ženom u vrijeme i hrama rekli, vaš hađ je pokvaren. Ne su tražili od njega da im pojasni da li se to dogodilo prije ili poslije arefata, što upučuje na to da je propis isti. Iako je hađ čovjeku i ženi koji polno opće prije arefate i prije bacanja kamenčića na veliko džemre pokvaren, oni su obavezni dovršiti hađske obrede i ponoviti naš narodni godišnje bez podgađanja <tol> <dans la> ili <ville> وهيزد لستري الطويل تبلغ <resource> بالقريب Sredjeća stvar koja se zabranjuje hađi jeste sklapanje braka, prošenje djevojke ili posredovanje u tomi. Zatim muškarcu je strogo zabranjeno pokrivanje glave kapom, šalom, mahramom i sl. Ženi se zabranjuje oblačenje rukavica. Zabranjeno je u grancama harema sjeći stabla, čupati bilje, uzimati izgubljenu stvar, osim ako se zna čija je, kako bi bila vrać njenom vlasniku. Ako hađe obuče nešto šiveno, pokrije glavu ili se namiriše iz zaborava ili neznanja, nije dužan učiniti iskup za to, nego će to ukloniti sa sebe kada se sjeti ili spozna, odnosno bude podučen. Tako će postupiti onaj ko obrije glavu, ukloni nešto dlaka sa tijela ili odsjeće nokte iz zaborava ili iz neznanja na osnovu jačeg mišljenja islamskih pravnika. Hadžijama je dozvoljeno prati i hrame, a ako ima želju može i zamijeniti novim hramima. Nema nikakve smetnije da se Hadžija uslijed velikih vrućina skloni u hlad ili ispod suncebrana. Dozvoljeno je se voziti u autu s krovom, koristiti papuče, prstenje, naočale, saat, slušalce i pojas, ali sa nijetom da želi čuvati u njemu svoj metak, a ne radi pričušavanja i hrama. Nakon što je hađija stigao u Meku, preporučeno je da se okupa prije ulaska u nju, jer je tako radio Allahu Poslanih sallallahu alaihi wa sallame. Došavši do kabije, prestajemo izgovarati telbiju, koji smo nakon nebulačenja i hrama izgovarali što smo više mogli, jer se prenosi da su ashabi Allahu Poslanika sallallahu alaihi wa sallame učili toliko telbiju, da bi nakon izvjesnog vremena, Kako kažu tamo u rivajetu, da bi im se nestalo i nestalo bi im glasa, jednostavno bi promukli od mnoštva donešenih telbija, od mnoštva spomnjaja uzvišenog Allaha. Kažem, kada dođu do Kaabe, kada trebaju početi sa talafom, prestaju donositi telbiju. Prije početka talafa, otić ćemo do hađarul esvada, odnosno crnog kamena, okrenuti se prama njemu. Dotaknuti ga desnom rukom, a po mogućnosti ga i poljubiti bez uznemiravanja drugih ljudi i pravljenja nepotrebne gužve. Kada ga dotaknemo, reći ćemo, Bismillah Allahu Akbar. Ako ga zbog velike gužve nismo u stanju poljubiti, onda ćemo ga samo dotakniti rukom ili štapom, te poljubiti ono sa čime smo ga dodirnuli. Ako ga ne mognemo ni dotaći, onda ćemo samo pokazati prema njemu rukom i izgovoriti iste riječi kao i kod ljubljenja s tim da nećemo ljubiti ono sa čime smo pokazali prema crnom kamenom. Tavav se obavlja tako što se kružno obiđe oko Kabe sedam puta. Prva tri kruga je propisano ići ubrzano kratkim korakom, a ostala četiri treba obaviti normalnim hodom, počinjući svaki krug od crnog kamena i završavajući kod njega. Preporučeno je prilikom obavljanja ku duma, odnosno prvog talafa, osvjeti desno rame, tako što ćemo godi dio ih rama podvući ispod desnog pazuha te prebaciti preko lijevog ramena. Ako bi posumnjali u broj obavljenih krugova, uzet ćemo ono u što smo sigurni, a to je manji broj. Ovako isto postupamo kada je u pitanju kruženje oko Safe i Merve. Pa na primjer, ako čovjek posumnja da li je obavio tri ili četiri kruga Tri ili četiri tavafa uzijet da je obavio tri kruga. Prilikom tavafa moramo biti čisti od svih nečistoća, pod abdestom, skrušeni i potpuno predani svome gospodaru. Preporučeno je prilikom tavafa zikriti, upučivati Allahu subhanahu wa ta'ala dove, ali lijepo je učiti nešto iz Korana. Za tavaf i saj nisu propisani posebni zikrovi dove. Ne postoji validan dokaz u šarijatu koji ukazuje da je Allah u poslanih sallallahu alaihi wasallame učio u prvom krugu tu dovu, a u drugom neku sljedeću dovu. Sve su to novotarije, sve su to izmišljene stvari koje su ljudi iz različitih razloga, iz različitih motiva i pobuda uveli, uveli u ovu vjeru. Kada u toku talafa stignemo do jemenskog uvla, poželjno ga je bez ljubljenja dotači desnom rukom, i bi Allahu ekber. Ako gnijes i mogušno sededirnete onda ćemo samo proći pokraj njega ne pokazujući rukom prema njemu i ne izgovarajući tekbir. Lijepo je između Jemenskog Gugla i crnog kamena učiti se nama dobro poznatu do dobro robena atina fi dunya hasanatan wa fi al-akhirati hasanatan qina azaban nar. Zatim svaki put kada prođemo u pravci crnog kamena Postupit ćemo kako smo postupili prilikom započnene talafa. Kada završimo sa tavafom, ako smo u mogućnosti, klanjaćemo dva rekiata iza i Ibrahima, a ako nismo, onda ih možemo klanjati u bilo kojem dijelu Harema. Sunet je da se na prvom rekiatu uči Surja Qulja Ejuha el-Kafirun, a na drugom rekiatu se uči Qulhu Wallahu Ahad. Nakon obavljena dva rekiata, poželjno je opet otići do Hajarul Aswada, dotaći ga i poljubiti, sljedeći u tome, tome sunnet Allahu Poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Ovdje je bitno spomenuti određene greške koje činije hađije, a u njih sigurno spada ulazak u Hidžer, to jeste polukrug koji se nalazi pored Kabe, koji u osnovi nije sastavni dio. Ako bi neko u toku svog tavafa prošao kroz taj polukrug, a ne oko tog polukruga, njegov, njegov tavaf ne bi bio ispravan jer je on u stvari obavio samo Puota Vafa, s obzirom da kao što sam rekao, taj se polukru smatra dijelom, dijelom kaabe, onim temeljima na kojim je Ibrahim a.s. sagradio kaabu. Zatim u greške također spada i dodirivanje sve četiri čoška kaabe, trljanje njenih zidova, vrata i mekami Ibrahima, tražići u tome neku vrstu e, beričeta. Ovo su sve novo tarije koje ne imaju osnovu ovoj uzvišnoj vjeri, a sam poslanik a.s. nije praktikovao. Nije dozvoljeno podizanje glasova prilikom ovljena tavafa, jer to uznemirava drugi hađije, a zabranjeno je i miješanje žena i muškaraca, naročito kod kamena i meqami Ibrahima. Nakon obavljenog tavafa idemo na safu i penju, penjući se na nju učimo riječ uzvišenog Allaha, Safa i Mrva su Allahova časna mjesta. Zato onaj koji Ka'abu hodočasti ili umru obavi, ne čini nikakav prestup ako krene oko njih, a onaj koji drage volje učini kakvo dobro djelo, pa Allah je doista blagodaran i sve zna. Popjevši se na safu, lijepo se okrenuti prema Ka'abi, zahvaljivati se Allahu želešanu, veličati ga i izgovoriti sljedeće riječi, La ilaha illa Allahu vahdahu la sharika lahd. Lehu mulku wa lehu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahde anjaz wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba nakon org učimo razni dove podignuti ruku i ovo ponavljamo tri puta Hadija neće podizati ruke prilikom donošenja tekbira nego samo kada uči dovu. Nakon što smo proučili dove upučujemo se prema mervi. Između Merve i Safe imamo dva zelena znaka koji simbolično predstavljaju i ukazuju na trčanje Hadžere kada je tražila vodu svome sinu Ismailu I između kod prvog, znači kada dođemo do prvog znaka, zelenog znaka, muškarci će požvoriti trčećim korakom dok ne stignu do drugog zelenog znaka. Žena neće trčati između znakova jer je njoj propisano da hoda tokom čitavog Saja. Dolaskom do drugog sjetla nastavljamo se krijetati normalnim hodom dok ne stignemo do merve, na koju ćemo ponovo učiti sve ono što smo učili na Safi. Nakon toga silazimo sa merve i upučujemo se ka Safi, gdje treba hodat, hodat ćemo, a gdje treba trčat, tu ćemo i potrčati sve dok ne stignemo do Safi. Ovako ćemo uraditi sedam puta. Prema tomi, odlazak sa Safi na mervu predstavlja jedan krug. A povratak sa mervije na safu, drugi kruh. Ukoliko Hadžija zbog umora ne može više hodati i završiti saj, dozvoljeno mu je iznajmiti kolica ili se malo odmoriti pa odmada upotpuniti svoj saj. Pohvalno je prilikom saja učiti razne zikrove i dole, biti čist od svih nečistoća i pod abdestom. Ako neko obavi saj bez abdesta, saj mu je ispravan. Ukoliko žena dobije menstruaciju ili niha s poslije tavafa, obavit će saj jer čistoća pri obavljanju saja nije uslov, nego je poželjna. Kada završimo saj, brijemo glavu ili potkraćujemo kosu. Ako neko stigne u meku neposredno pred same obrede hađa, bolje je da potkrati kosu da bi mogao ostatak obrijati na hađu. Nije dozvoljeno potkrati samo dio kose kao što nije dozvoljeno obrijati samo jedan dio glave, يرتو ميء دوونا دابي употполни тај тропис يا سلام عليكم الكرام ما يا سلام مرحبا مرحبا بالجي عندي دوام Ženi je propisano kračenje kosi bez brijanja, od koje ona može ocijeći samo koliko je vrh prsta ili manje. Završavanjem do sada spomenutog Hadžija privodi svoju umru kraju, te mu bila dozvoljeno ono što u Juviramima bila zabranjeno. Ako bi žena dobila hajzil nifas nakon oblačenja i hrama, snijetom umri, neće obavljati ni tavav ni saj sve dok se ne očisti. Kada se okupa, obaviće će saj podkratiti su i time njena umra biva završena. Kada osvani osmi dan Zulhidžeta, sve hađije bez obzira koju vrstu hađa obavljali, usmjeravaju se kamini. Sunet je da se upute na minu prije podne ili poslije podne i da što više izgovaraju telbiju sve do bacanja kamenčića na džemratu lakavi. Na minu će klanjati podne i ikindiju, akšam i jaciju i sabah. Sunnet je klanjati svaki namaz na vrijeme, krateći ga osim akšama i sabaha, jer se oni ne krate. Nakon mine, dan deveti, dan, zunhidžeta, Sve hađije se usmjeravaju i krijeću prema arefatu. Oda iši radi Allahu ta'ala anha se prenosi da je Allah u poslanih sallallahu alaihi wasallam rekao, jedan dan Allah žele šanuhu ne oslobodi više ljudi od vatri nego na dana arefata. Allah žele šanuhu dođe tog dana i ponosom kaže melekima šta žele ovi moji robovi da im ispunim. I ovaj hadis bilježi ima muslim. Na ovaj dan... Se sve hađije okupljaju na refatu, za kojeg kaže Allahu poslani sallallahu alaihi wa sallame, da je to najbolji dan u godini. Nakon izlaska sunca na dan refata, hađije zikrijeći, ispominjući svoga gospodara, kao što sam rekao, krijeću sa mine na refat. Sunnet je svratiti na mjesto nemira, do podne, ako je to moguće, a ako nije, onda će proboraviti na bilo kojem drugom mjestu na refatu, s tim što mora voditi računa. Hadžija o koji objašnjavaju granice arefata, kako se ne bi dosilo da svoj arefat provedi van njegovih granica. Kada sunce prijeđe polovinu neba, sunet imamu ili njegovom zamjeniku da održi hutbu, pojasni propise vezane za taj dan. U hutbi treba oporučiti bogobojaznost, objasniti svrhu tevhida i iskrenosti sprem uzvišenog Allaha Želešanu u svojim dijelima, upozoriti Hadžije na... Allahove subhanahu wa ta'ala zabrane oporučiti predržavanje Allahove knjige i sunneta njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame. Nakon održane hutbe, klanja se podne i kindja namaz, skračeno i spojeno u podnevskom vremenu sa jednim vezanom i dva ikameta. Preporučeno je tuku boravka na refatu što više zikriti i upučivati dove Allahu dželešanu, također i lijepo podići ruke prilikom činjenja dovej učiti Kur'an i izgovarati Telbiju. Prenosi se da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao najbolja dova je dova na dan Arefata, a najbolje što sam rekao i što su govorili poslanici prije mene je La ilaha illa Allahu vahdahu la sharika leh, lehul al mulku wa lehu al wa hu wa ala kulliše im qadil. Na ovom svijetom mjestu vjernik treba biti potpuno predan svome gospodaru ponizno i skrušeno tražeći njegovu milost i oprost. Na ovaj veliki dan, srca treba ispuniti strahom od Allaha Đalešanhu, obračunati se sa samim sobom i iskreno se pokajati za učinjene grijehe. Hađijama je zabranjeno pustiti arefat prije zalaska sunca, jer je poslanik sallallahu alihi wasallame na njemu ostao sve sunce nije zašlo. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Bekare kaže... Ne pripisuje vam se u grijeh ako od gospodara svoga molite da vam pomogne da nešto steknijete, a kada pođete sa arefata, spominjite Allaha kod časnih mjesta, spominjite njega, jer vam je On ukazao na pravi put, a prije toga ste bili u zabludi. Nakon zalaska sunca, hađije se usmjeravaju kam uz delif, oni tiho i smireno, bez gužve, kreću učeći i ponavljajući telviju. Dolaskom na muzdjelifu klanja se akšam i jacija skraćeno i spojeno sa jednim mezanom i dva ikameta. Ovako ćemo postupiti bez obzira da li stigli na muzdjelifu u akšamfu ili u vrijeme jacije namaza. <tipra> Primijetno je da neki hađi odmah podalasku na muzdjelifu prije nego što klanjaju počinju brati kamenčiće, vjerujući da je tako sunetom propisano što je pogrešno. Nije odrijeđeno da se kamenčići moraju uzeti sa muzdjelife, nego ih je dozvoljeno sakupiti na bilo kojem drugom mjestu. Sunnet je da se ta dan sakupi sedam kamenčića koji će se baciti na džemratu lakabi sljedeći danj. I za svako sljedeće bacanje kamenčiće ćemo sakupiti na mini i to po 21 kamenčić, s obzirom da ćemo bacati sljedećih dana na tri džemreta. Hadžjama je propisano da tu noć provedu na muzdelifi, odmaraju se i pripremaju se za naredne obride, to zvoljeno je ženama, djeci, slabašnim i njima slišnim da se krajem noć uputi prema mini, dok je ostali ima boravak na muzdelifi obavezan. Nakon što se klanja sabah, ostaje se sve dok se dobro ne razdani na muzdelifi, te okrijenuti prema kibli, hađije spominju Allaha Đerlešanu i upućuju mu dove. Kada se dobro razdani, ali prije izlaska sunca, krijećemo prema mini često izgovarajući telbiju. Sa svojim dolaskom na minu kod džemretu lakabe, prestajemo izgovarati telbiju, tu bacamo prvi sedam kamenčića. Prilikom bacanja svakog kamenčića treba izgovoriti Allahu Akbar. Preporučeno je bacati tako što će nam kjava biti slijeve, a mina sa desnej strani. Ja ću ovdje ukratko spomenuti neke greške koje čini hađije prilikom bacanja kamenčića. Prva greška je vjerovanje jednog dijela hađija da gađaju šetana, zbog čega sve to rade u Sržbi i to biva popraćeno ružnim riječima i ponekad i psolkom. Greška je gađati džemreta velikim kamenjem. Peran Si Sa'd Jabir radiyallahu ta'ala anhu da kaže video sam poslanika sallallahu alayhi wa sallam katabata an jamra kamenčiće koji su bile veličine graška. Zatim sljedeća greška jeste i guranje hadija oko jamreta koji sebi vjednik ne smije, ne smije dopustiti. Naprotiv on je obavezan da pazi svoju braću muslimane i da ih ne uznemirava. Nije dozvoljeno bacati svih sedam kamenčića odjednom. Ako bi to hađe uradio, onda mu se to bacanje broji kao da je bacio samo jedan kamenčić. Nakon bacanja kamenčića se, kol je kurban, lijepo je prilikom klanja kurbana ukrijiti se prema kibli i reći Bismillah i Wallahu akbar, Allahumme haza minke, waleke. Preporučeno je pojasti od svog kurbana nešto, pokloniti i dati dio kao sadaku. Poslije klanja kurbana, ko želi može obrijati glavu ili eventualno skratiti kosu, s tim da je brijanje bolje. Bacivši kamenčiće i obrijavši glavu, postaje dozvoljeno hađi i sve što je bilo zabranjeno i ramu, osim odnosa sa ženom i ovo se naziva prvo ili dijelimično oslobađanje od hađskih zabrana. Sunet se nakon ovoga namirisati, otići u meku i obaviti i te laful i, i faava. Sunet se nakon ovoga namirisati, otići u Meku i obaviti Talaaf. Ovaj Talaaf se naziva Talaful Ifada i on je jedan od ruknula hađa bez koje hađ nije ispravan. Poslije Talaafa je propisano planjati dva rekiata iza Mekami Ibrahima i obaviti saj koje obavljao temetu, ovaj saj mu je za hađ, a prvi je bio za umru. Onaj ko obavlja zajedno hađ i umru, obavezani je učiniti samo saj. Ovo važi i za onoga ko obavlja hađ i frat, koji smo na početku jel tako spomenuli. Nakon ta ova fulifade i saja za one kojima je obavezan, hađije se vraćaju na minu, gdje borave tri dana i tri noći. Svaka od ta tri dana će bacati kamenče na sva tri džemreta, i to nakon nastupanja podne namaza. Hađija je dužan pridržavati se redoslijeda prilikom bacanja, s tim da počne od malog džemreta, Na njega će baciti sedam kamenčića, jedan po jedan, donosijeći tekbir pri svakom bačenom kamenčiću. Sunet se onda udaliti od džemreta, tako da nam dođe s lijeve strane, okrijeniti se prema kibli i skrušeno učiti dove. Nakon toga Hadžija baca kamenča na drugo srednje džemre i poslije ovog bacanja je Sunet pručiti dovu za razliku od trećih bacanja, poslije kojeg, znači trećih bacanja na džemretu vaka poslije kojeg to nije propisano. Dozvoljeno je hađima koji to želi, nakon bacanje kamenčića drugi dan da napusti eminu, s tim da mora kamenčiće baci na sve triđem reta i otići sa mirinije prije zalaska sunca prije nastupanja nakšan namaza. Ako ostane i treću noć, onda je obavezan baciti kamenčice i za treći dan, što je ujedno i veća veća nagrada. U tom kontekstu Allah subhanahu wa ta'ala u suri Bakara u 203. majicu nam kaže, ispominjite Allaha u određenim danima, A ni onome ko požuri i ostani samo dva dana nije grijeh, a nije će se ogriješti ni onaj koji se dulje zadrži, samo ako se grijeha kloni i bojite se Allaha i znajte da ćete svi biti pred njim sakupljeni. Bitno je još napomenuti da je dozvoljeno onome ko nije u stanju baziti kamenšće zbog bolesti, starosti ili trudnoće zadužiti nekoga da baci umjesto njega mazala tahmul amna tahmul ya qalbi yandasu yandasu wal juruha fi adluyi adluyi ya qul što su hađije obišle i boravile na ovim svetim mjestima narefatu na mini na muzdelifi Nakon što su bacali kamenčiće, njihov put ih prije samog okončanja hadskih obrida ponovo vodi do Kaabe. Hadžije su Allahovom voljom i milošću uspjeli obaviti sve propisane farzove, vađibe i sunnete, te im je još preostao oprosni tavav koji je obavezan obaviti svaki hadžija osim žena koje za to imaju šarijatsko opravdanje. Mnogi hadžije u tom trenutku spuštaju svoj možda posljednji pogled na Kaabu, Toplo je, milujući svojim pogledom. Možda je to njihov zadnji susret sa bejtu lahom. Oči tada nakvasi suze radosti i tuge, suze radosti zbog obavljenog hađa, a suze tuge zbog rastanka sa mekom, tim svetim gradom, za koji su takvo čvrsto vezana srca muslimanama, gdje oni bili. Svaki hađe i hađinjica su dužni, nakon svog povratka kući, čuvati i očuvati svoje hađe. Ne smiju dozvoliti da im grijesu propasti hađ i dobra dijela koja su učinili u toku hađa. Svaki put kada i šetan pozove da urade kakvo loše dijelo, treba bi se sjetiti hađskih obreda koji su potpunili svog skrušenog stajanja na arefatu, te onih iskrenih dova popraćenih suzama strahopoštovanja prema uzvišenom Allahu Želešanu, gospodaru svih svjetova. Sjećanje na ove događaje treba da im bude štito tvatrije, štit koji će šeitanu zatvorti se prilaze i onemogućiti ga da ih navede na djelo sa kojim nije zadovoljan njihov gospodar. Zatim, dragi hađija, znaj da za lijepo i Allahu drago djelo, za hizmet ostalim hađijama, za sabur i neuznemiravanje drugih, znaj da te za to čeka velika nagrada kod tvoga gospodara. I zadnji savjet i uputa koju vam možemo dati jeste da osjetite sve tajne hađa I svu korist koju on daruje vjernicima. Dragi Hadžija, neka te tvoj put na Hadž, podsjeti na prijestojeće putovanje na Ahiret, Za koje moraš biti spreman svojim dijelima i odanošću. Neka te tvoje kupanje prije oblašenja i hrama, Pocjeti na gusul prije smrti. Neka te dan Arefaata sa svom svojom vrućinom, Žeđi i mnoštvom jednako obučenih ljudi, Pocjeti na sudnji dan. Dan, kada će stajati pred gospodarom sjetova, Kada će se sunce toliko približiti, da će nekim ljudima znoj biti do vlastitih koljena, nekima do grla, a neki će se u njemu tušiti, svakome shodno njegovim grijesima i lošim dijelima. A tog dana će neki ljudi uživati u hladovima Allahove želešanuhu milosti, zbog dobrih dijela koja učiniše na ovom dunjaluku. Molim Allaha želešanuhu, da nam podari iskreno nijete, oprosti naše grijehe, primi naš hađi yu vadehina sva jannet amin wa subhanaka allahum wa bihamdik ashadu an la ilaha illa an astagfiru sa wa asiru Allahu azbar Allahu azbar Allahu azbar islamska internet stranica Minber qul hadihi <muchas> sabili ad'u ila Allah ya qawlaka <laughs> allah <laughs> inayti asundu islamska <laughs> internet stranica neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro a od zla odrećati oni će šta želi postići islamska internet stranica minber